Con de Jack London. Aceasta este o înregistrare, lectură audio.ro. Capitolul 2. Țara de jos salt coborând de pe vapor la San Francisco. Era înmormurit. În adâncul ființei lui, dincolo de orice proces rațional sau act conștient, el asociase puterea cu divinitatea. Și niciodată oamenii albi nu i se păruseră zei atât de luminați, cum i se păreau acum când pășa pe caldarâmul încis din San Francisco. Colibelor de lemn pe care le cunoștea, le luaseră locul clădiri uriașe. Străzile erau cline de primei, de trăsuri, căruțe, mașini, cai puternici de povar care trăgeau camioane enorme și monstruoase, tramvaiele electrice sunau și zornăiau prin mijlocul străzii, scrânșnindu-și amenințarea lor încăpățânată ai doma râșilor pe care îi cunoscuse odinioară în pădurile nordului. Toate acestea erau manifestări ale puterii. În toate și îndărătul tuturor acestora se afla omul, cârmâind și supraveghind, exprimându-se pe sine, ca de obicei, prin dominația lui asupra materiei. Era ceva grozav, amețitor. Colțaldu era înspăimântat. Îl cuprinse teama. Așa cum pe vremea copilăriei lui fusese făcut să simtă cât era de mic și de neputincios, În prima zi când venise din Wild în tabăra lui Castor Cenușiu, tot astfel acum, deși în plină putere, se simțea mic și slab. Și vai cât de mulți zei erau! Iar furnicarul acest al zeilor îl amețea. Voietul străzi îl asurzea. Îl înnebunea această grozavă și nesfârșită agitație și mișcare din jur. Simțea mai mult ca oricând că depinde de dascălul iubirii, pe ale cărui urme călca acum și pe care pentru nimic în lume nu l-ar fi scăpat o clipă din ochi. Noi colț alb nu era însă hărăzit să aibă despre oraș decât o viziune de coșmar, o experiență ca un vis urât, ireal și teribil, care mult timp după aceea îl va urmări în visele lui. Ștăpânul îl într-un vagon de bagaje unde îl legă cu un lanț într-un colț, printre grămezi de cufere și valize. Acolo, puterea o deținea un zeu scund și musculos. Acesta zvârlea cu mulți gomot lăți și cutii, pe care le târa pe ușa în întru și apoi le trântea peste grămadă sau le arunca afară prin ușa, lovin și izbind cu ele, iar alt vei care le așteptau jos, le prindeau. Și în acest infern al bagajelor, colț alb stătea părăsit de stăpânul lui. Sau, cel puțin așa, credea el, până ce mirosia alături saci de pânză cu hainele stăpânului și se puse să le păzească. Era și timpul să vii, mormăi zeul vagonului, un ceas mai târziu, când Whedon Scott apără în ușa. Căinel ăsta al dumii nu mă lasă să mă atingă lucruri. Colțalbi ieși din vagon. Era surprins. Orașul de coșmar dispăruse. Vagonul nu fusese pentru el decât o odaie într-o casă și când intrase în oraș, lumea se grămădise în jurul lui. Între timp, orașul dispăruse. Nu mai asurzea zgomotul lui. Îi se întindea înainte un ținut surzător, cu soare plin de strălucire, o atmosferă care te îmbia la lâncezeală. Nu Numai că nu a avut timp să se minuneze de această transformare. O primi și pe aceasta cum primea toate faptele și manifestările de neînțeles ale zeilor. Așa era felul lor. Îl aștepta o trăsură. Un bărbat și o femeie se apropiară de stăpân. Femeia își desfă cu brațele și apoi le încrucișă pe după gâtul stăpânului. Un gest dușmănos. În clipa următoare, Whedon Scott se desprinse din îmbrățișare și se apropie de colț alb, care mârâia de parcă ar fi fost un diabol furios. Nu-i nimic, mamă, făcu Scott, în timp ce îl ținea strâns pe colț alb și încerca să-l liniștească. A crezut că ai de gând să-mi faci vreun rău și el nu poate îndura așa ceva. Nu-i nimic, o să se deprindă el curând. Și între timp am să pot să-mi alind fiul doar atunci când câinele lui nu o să fie pe aproape, râsă deși se făcuse albă ca varul și se simțea rău din pricina sperieturii pe care o trăsese. Se uită la colț alb care măruia, se zburlea și o privea cu răutate. Trebuie să învețe și va învăța fără întârziere, zise Scott. Început să-i vorbească lui e colț cu blândețe până cel potoli. Apoi glasul îi e deveni mai poruncitor. – Jos, culcat! Acestea era unul din lucrurile pe care Colțalb le învățase de la stăpânul lui și dădu ascultare, deși se culcă în silă și bufnat. Acum, mamă! Scot își deschise brațele ca să o primească, dar nu-și lua ochii de la Colțalb. – Culcat! – îi porunci el. – Culcat! Zbărlindu-se tăcut, pe jumătate ghemuit în timp ce se ridica, colț alb se lăsă înapoi și urmări repetarea gestului dușmănos. Dar nici aceasta și nici îmbrățișarea zeului, care urmă după aceea, nu-l vătămară tămară pe stăpân. Apoi saci cu haine fură aruncați în ăsură Zei străini și dascălul iubirii se suiră și ei, iar colț alb o porni pe urma lor, Când gonind atent după ei, când zbârlindu la caici alergau. Căuta să le atragă atenția că ele e de față și că vechează să nu-i se întâmple vreun rău zeului pe care îl trăgeau cu atâta iuțeală peste întinderea aceea. După un sfer de ceas, trăsora trecu printr-o intrare de piatră și apoi printre două rânduri de nuci ce se bolteau deasupra drumului înlănțuindu-se. De o parte și de alta se întindeau pajiști iat, suprafețele lor mari erau presărate aici și colo cu stejari voinici, cu brațe lungi, puternice. Nu departe de acolo, pajiștile cu funețe arse de soare păreau bronzate, auric, contrastând cu verdele proaspăt al iernii îngrijite, iar mai departe erau dealurile roșcate și pășunile de munte. La capătul pajiștei, pe primul dâmb de la marginea văi, Se zărea o casă cu terasă, mare și cu multe ferestre. Colțalb nu prea avut când să vadă toate acestea. Trăsura abia intrață pe moșie, când îl și-a un câine ciobănesc, cu ochii scăpărători și cu botul aspațit, pe bună dreptate indignat și plin de mânie. Stătea între el și stăpânul lui, despărțindu-l. Colțalb nu mă râie amenințător, dar părul i se zburni pe trup în timp ce pornităcut la asaltul lucigași dar asaltul n-avea să fie dus până la capăt. Se opri pe neașteptate, stângaci cu picioarele dinainte țepene, încordându-se împotriva vântului care îl ducea înainte. Aproape că se așeze jos, până într-atât dorea acum să se ferească de atingerea celui câine pe care fusese cât pe ce să-l atace. Era o cățea și legea rasei lui punea între ei o barieră de netrecut. Să o atace ar fi însemnat nici mai mult, nici mai puțin decât o încălcare a propriului lui instinct. Nu același lucru se întâmplă însă și cu cățeaua. Fiind femelă, ea nu avea un asemenea instinct. Pe de altă parte, fiind câine ciobănesc, frica ei instinctivă de wild și mai ales de lup era neobișnuit de puternică. Pentru ea, colț alb era un lup tâlhari din moși strămoși, care prădase turmele ei încă din acele vremuri în care oile au fost adunate în turmă pentru prima oară și au fost păzite de vreunul din străbuni ei necunoscuți. Așa că atunci când Colțalb renunță să mai atace și rămase locul înțepenit, cu gândul să ocolească ciocnirea, săria ea la el. Colțalb murie fără voie când îi simți dinții întregându-i să-l dar nu făcu nici o încercare muște. Se dătâi înapoi preconștient cu picioarele țepene, și încearcă să se ferească de ea. Sărea când într-o parte, când într-alta, se ghemui și se învârti în jurul zadarul acos. Cățeaua era mereu între el și drumul pe care voia să-l apuce. Aici, Cully!" strigă străinul dintr-ăsură. Whedon scot râse. <laughs> Nu-i nimic, tată, e o bună disciplină. Colțalva are multe de învățat și e foarte bine ca și început. O să se obișnuiască." Trăsura o porni, iar Cooley îi a din nou calea lui Colțalb. El încercat să o întreacă, depărtându-se de drum și gonind prin pajiște, dar ea alergă în cercle interior, mai mic și era mereu prezentă, înfruntându-l cu cele două șiruri de din strălucitor. Colțalb dădu-o col și făcu care întoarsă, traversă drumul, făcând-o pe cealaltă pajiște și din nou ea îi ținu piept. Trăsura gonea, ducându-l pe stăpânul lui cu ea. Colțalb o zări dispărând între copaci. Situația era disperată. Încercă din nou să facă un ocol. Cățeaua se țină după el alergând cu repeziciune, apoi deodată colțalb se întoarse spre ea. Era un vechi vicleșuc de al lui pe care îl folosea la bătaie. O izbis drabând cu umărul. Nu numai că o dădu peste cap, dar cum alergase repede, ea se rostogoli căzând când pe spate, când pe o parte, zbătându-se să se oprească, agățându-se cu picioarele de prundiș și scoțând un urlet ascuțit în care își plângea mândria rănită și revoltată. Colțal nu așteptă, drumul era liber și nici nu dorea altceva. Cățeaua se lue după el fără să-și curme o clipă urletul. Drumul se deschidea acum drept și cum era vorba de o fugă adevărată, Colțalb avea ce să o învețe. Ea alergă ca o zmintită, ca o apucată, încordându-se la maximum cu o strădanie vizibilă la fiecare săritură. Colțalb însă îi scăpa mereu, pe nesimțite, fără niciun efort, alunecând deasupra pământului ca o nălucă. Pe când dădea o col casă spre poarta cea mare, nimeri peste trăsură. Aceasta se oprise și stăpânul tocmai cobora. În clipa aceea, cum era încă în plină viteză, Colțalb își dădu seama că, dintr-o parte, se pornise un atac brusc împotriva lui. Dușmanul era un ogar care se năpustise asupra-i. Colțalb încercă să-i țină piept. Gonea însă prea tare și ogarul era prea aproape. Fu lovit într-o parte, dar avântul cu care gonea era atât de puternic și lovitura atât de neașteptată, încât Colțalb se trezi la pământ, vându-se peste cap. Ieși din un învălmășeală cu o grimasă de răutate și cu urechile lipite pe cap, cu buzele și nasul încrețite, plămpănii cu dinții în gol în clipa în care butelejul ogar nu scăpase ca prin minune de colții lui. Stăpânul venea de grabă, dar era încă departe. Coley fu cea care îl scăpă cu viață pe ogar. Înainte ca acol al să fie apucat să sară și să dea lovitura mortală, s-o si Coley. Fusese trasă pe sfoară și în trecută la alergătură ca să nu mai vorbim că fusese dată peste cap fără rușine în prundiș. Venea ca o furtună, o furtună izvorâtă din mândria revoltată, dintr-o mânie lesne de înțeles și dintr-o ură instinctivă față de acest tâlhar al Wild-ului. Îl izbi pe colț alb înunchi drept, pe când el se pregătea să sară și din nou colț alb se strezit doborât la pământ, dându-se peste cap. Stăpânul îl ajunse în clipa următoare și l-a pucă cu o mână pe colț alb, în timp ce tatălui chema câinii. Frumoasă primire, n-am ce zice pentru un biet lup singuratic din Alaska, spuse stăpânul, în timp ce colț alb se liniștea sub palma lui mângâietoare. De când el e pe lume, n-a fost dobărât de pe picioare decât o singură dată și iată că acum, în 30 de secunde, a fost rostogolit de două ori. Trăsura plecase, iar în casa apărură alți zei străini. Unii se țineau respectuos la distanță. Doi dintre ei însă, două femei, săvârșiră actul acela vrășmaș, agățându-se de gâtul stăpânului. Dar colț alb început să îngăduie acest lucru. Nu părea să însemne ceva rău, iar zgomotele pe care zeii le făceau nu aveau nimic amenințător. Îi arătară și lui bunăvoință, numai că el îi la distanță cu un măruit ceea ce de altfel făcu și stăpânului cu vorba. În asemenea împrejurări, colțaul se lipea de picioarele stăpânului, care îl bătea ușor cu palma pe cap, liniștindu-l. Când poruncii, Dic, culcat! Ogarul care urcase treptele se culcă pe-o parte în prag, continuu să mârâie și să-i arunce privirii întunecate nepoftitului acestea. Dic, Cully fusese lăsată pe seama uneia din femeile zeilor, care o prinsese cu brațele de gât, alintând-o și mângâind-o. Cățeaua părea însă tare încurcată și era supărată foc. Gemea furioasă, jignită că se îngăduise prezența acestui lup și convinsă că zeii făceau o greșală. Zeii, toți câți erau, urca răscările ca să intre în casă. Colțal nu se dezlipea de stăpânul lui. De pe preacul unde era, Dic mărâit. Colț alb care suia scara se zburli, răspunzând și el printr-un mărâit. Ia-o pe culi înăuntru și lasă peștea lui să se bată până s-or sătura, fu de părere tatălui Scott. Au să se împrietenească până la urmă. Numai că după aceea, ca să-și duvedească prietenia, colț albul să trebuiască să meargă la înmurmântare, râse stăpânul. Scott, tatăl privi cu neîncredere, mai întâi spre colț alb, apoi spre Dick, iar în cele din urmă spre fiul său. Vrei să zici că...?" Ui dă din cap. Întocmai, l-a romărut pe Dick într-un minut, cel nu două." Apoi se întoarse către colț alb. Hai, lupule, tu trebuie să intri în casă." Colț alb urcă treptele, străbătând culoarul cu pași țepeni și cu coada încremenită în sus. Nu își lua ochii de la Dic, păzindu-se de un atac dintr-o coastă, gata să se apere împotriva oricării manifestări sălbatice a necunoscutului, care se putea năpusti asupra lui din casă. Dar nimicle care să se teamă nu se năpusti asupra lui din casă. Și când ajunse înăuntru, îi scodi cu grijă în jur, căutând acel ceva, dar fără să-l găsească. Apoi se culcă cu un măruit de mulțumire la picioarele stăpânului, Urmărind cele ce se petreceau, gata în orice clipă să sară în picioare și să lupte pentru viață, împotriva spaimilor pe care le simțea el că trebuie să pândească ca o cursă sub podeaua locuinței.